Poveștile Șeherazadei. Episodul al doilea. Povestea celor trei și aici. Frumoasa, înțelepta și instruita fica a vizirului, spre mirarea ei, reuși să treacă cu bine de prima noapte. Iați, ce, ce s-a întâmplat cu e... negustorul pe care e fritul, se jurase să-l omoare, ce a făcut. Hai, surioare! Hai, te spune, rog, spune-ne spune ce s-a întâmplat! Hai, ce s-a întâmplat? Chiar, ce întâmplat? Și mă supun prea milostive, rege. Așa, a, așa. Deci, primul și Început. Afla mărețul efrit că această capră pe care o vezi era fica meu și m-am căsătorit cu ea când era tânăr. Dar, la, la, la! nu m-am vrednicit cu niciun copil de la ea, așa că am luat o roabă care mi-a dăruit un fecior frumos ca luna de pe cer. Când ajunse el de vreo 15 ani, m-am văzut silit să pornesc într-o călătorie lungă pentru un târg ce promitea un câștig gras. Când, după un timp îndelungat, m-am întors acasă, primul meu gând a fost să întreb de fiul meu Ei, află că fiul tău a fugit în lume Cum? Da, iar roaba, mama lui, s-a dus să se odihnească în grădinile lui Allah O, vai mie, fiul meu, nestemat sufletului meu, cum de-am rămas eu fără tine și fără mama ta, iubitoare Lasă, bărbate, nu mai fi trist, mai bine să aduce mulțumiri lui Allah care te au ocrotit în drumul tău Și te-a dus acasă sănătos Înapoi la mine și la avutul tău Fie în numele lui Alah binecuvântat Dar acum te rog lasă-mă să plâng Căci mă simt copleșit de durere Ba n-am să te las, n-am să te las Iată că a venit sorocul zilei de peste an, al aducerii jertfelor Și am pregătit o vacă grasă și un vițel frumos Pe care tu, cu mâna ta, să le jertfești într slava lui al cel îndurător E așa se face, mărețule Efrit, că am dat ascultare îndemnurilor ficei socrului meu și... M-am pregătit pentru aducerea jertfelor cuvenite Mi-am suflecat mânecile și am poruncit văcarului să-mi aducă vaca cea grasă Și vițelul juruiți pentru această treabă sfântă Șiicule, povestea ta de până acum nu mi se pare deloc neobișnuită Bine, dar... Așa că bagă de seamă să nu ții și acestui negustor netrebnic oh. Care mi-a omorât copilul oh, Tu rege al ginilor așteaptă Căci de-abia acum vei afla lucrurile uimite pe care ți le-am promis Bine, te ascult Cum spuneam, cu mânecile suflecate și cu cuțitul ascuțit în mână Am poruncit văcarului să aducă vitele din grajd Dar pe când mă pregăteam să înjung ei vaca Aceasta deodată se lăsă în genunchi la picioarele mele Și începu să plângă cu lacrimi grele Văzând-o inima nu m-a lăsat să fac lucrul acesta Ce faci, bărbat? Nu ți plinești îndatorirea? Nevastă, tu n-ai văzut cum a început să plângă De parcă s-ar ruga de mine să o las în viață Prosti! Așa fac toate vitele când sunt aduse la tăiere Văcarule, da, stăpâne Văcarule, tai-o tu Mie, adum, mie, adum vițelușul. Voi face cum ți-e ți cum se poate ca tu, un drept credincios, să nu-ți îndeplinești datoria de a fi o vacă într-un cinstire a lui Allah? Nu știu, nu știu, dar cred că Allah, a toate știutorul, mi-a oprit mâna. Cum așa? Stai să vezi. Când mi-a adus vacarul vițelul la tăiere, acesta, rupând frânghia, alergă la mine și mi se aruncă la picioare. Mi se făcu milă de el și i zisei: Vacarului, lasă vițelul în pace. Ia-l la tine și crește-l până să o face mai mare. Ascult și mă supun. Ia, ascultă ce fel de om ești tu, bărbate, Dacă nu poți tăia un vițel, nu te gândești că-l mâini pe ala? Nu, căci voi tăia o altă vacă în locul lui. Și de ce nu vițelul? L-am îngrășat special pentru această zi? Pentru că. Mi-am amintit de fiul meu. Este prea tânăr. Hai, bărbat! Și eu, care m-am trudit atâta, toată străduința mea să se risipească vânt! Și nici vaca n-ai jertfit-o? Ba da, căci Allah nu mi-a mai oprit mâna. Asta e chiar lucru de mirare. Stai să vezi, căci ce e de mirare de-abia acum vine. A doua zi, văcarul m-a chemat deoparte Stăpâne, am să-ți spun un lucru care pe tine o să te înveselească, Iar mie, poate îmi va aduce un câștig Spune văcarul, te ascult Trebuie să zic mai întâi, stăpâne, că eu am o fată care se pricepe la vrăjitorie mm. Am învățat de la o bătrână care a locuit la noi Ier când mi-ai dat vițelul, am intrat cu el la fica mea să-i-l arăt Și deodată am văzut-o cum se sperie, apoi plânze și la urmă râse Dar ce-i cu tine, fata mea? Oh! Oh, tată, atât de mult a scăzut prețul meu în ochii tăi, că l lași să străbat așa de ușor bărbat străin la mine? Dar unde sunt acești bărbat străini? Și de ce ai plâns la început și apoi ai râs? Acest vițel pe care l-ai adus cu tine este fiul stăpânului nostru, dar este fermecat. Și dacă am râs, am râs de înfățișoarea lui Iar dacă am plâns, am plâns pentru că el și mama lui au fost sortiți să fie jertfiți chiar de tatăl lui Dar eu aș putea să-l fac înapoi, așa cum a fost de la început Chiar poate face asta fiica ta? Are o astfel de putere? Da, stăpâne, căci are acest dar de la vrăjitoarea cea bătrână. Să ne grăbim atunci la ea E adevărat ce mi-a povestit tatăl tău despre acest vițel? Acest vițel este chiar fiul tău, stăpâne. Și poți să faci ca acest vițel, care e fiul meu, să-și recapete înfățișarea lui de mai înainte? De fiul al lui Adam Pot să Dacă tu faci lucrul acesta Îți voi dărui toate vitele Ce se află sub mâna tatălui tău Nu voi primi acestea Decât dacă te învoiești Cu două dorințe pe care le am Mă învoiesc Prima e să mă cu acest vițel Care e fiul tău Bineînțeles că mă învoiesc și a doua? Să mă lași să farmec și să leg prin descântec pe cine vreau eu Fără de care eu nu mă pot prinde de rezultatul farmecelor mele mm. Fie, fie și pe deasupra vei avea avuțiile care se află sub minele tatălui tău Adun, băiatul îndărat Atunci facă-se voia ta Tată, adumi un ceaun cu apă neîncepută și legătura aceea cu ierburi fermecate, Apoi astupați-vă urechile ca să pot rosti o vrajă numai de mine, cunoscută. Fie binecuvântat numele lui Allah, facă-se voia lui! Destropesc cu această apă neîncepută, plină de aromele ierburilor fermecate, dacă Allah te-a făcut vițel, rămâi vițel. Dar dacă ești vrăjit, întoarce-te la înfățișarea ta din tâi, cea zămislită și aceasta cu bună voința lui Allah prea înaltul. Tata! Iată mă, sunt eu, fiul tău Pe Allah, pe Allah, cel atotputernic tată. Este chiar fiul meu Vino să te îmbrățișez, tată. fiule Nici nu știi a. prin ce am trecut Fiule drag, în numele atotputernicului, spunem spune ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu tine și cu mama ta Vai, tată, după ce ai plecat în călătorie maștera de fica socrului tău De ciudă că tu ne iubești mai mult pe noi decât pe ea a tocmit o vrăjitoare, Aaaa. care ne-a legat cu niște farme ce nu mai de ea știute Și ne-a transformat pe mama într-o vacă și pe mine în vițel Veste mata! Am suferit mult, mai ales că ne pierduse graiul și nu ne mai înțelegea nimeni Apoi când te-ai întors, a încercat în fel și chip să te facă să ne jertfești cu mâna ta Dar Allah, a tot milostivul, a hotărât altfel Așa e Și iată că această fată cu sufletul curat și binevoitor m-a ajutat să fiu ca mai înainte Mama însă a murit, plângând de dorul tău. O, fiul meu, Alah, stăpânul peste ursite, ți-a hărăzit o ființă care să te mântuiască și să fie pavăza dreptății tale. De acum încolo m-am legat să-ți fie soție și tu să o iubești cu dragoste adevărată, căci ea te-a făcut iarăși om cu chipul și înfățișarea lui Adam, strămoșul nostru. Facă-se voia lui Allah. A toate știutorul și a tot puternicul, fie în numele lui lăudat. Hei, iar după aceea, ginul îndurător mi-a măsurat fiul cu fata văcarului și ea, cu meșteșugul ei, a transformat-o pe mașterită într-o capră. Capra aceasta pe care o vezi aici. Ei și dacă ți-a plăcut povestea mea adu aminte că mi-ai promis o treime din sângele acestui negustor Promisiune pe care, mărite, Gin, te rog să-mi deplinești Da... Povestea asta s-a dovedit a fi nespus de uimitoare până la urmă. Ah. Și te dăruiesc cu o treime din sângele cerut. Fii binecuvântat! Cât despre celelalte două treimi din sângele acestui blestemat, îi le voi lua fără îndoială. Atunci ieși în față cel de-al doilea șei stăpânul celor doi dulei și spuse... Află, Efritule a și stăpân al de Pretutinden, că acești doi câini sunt frații mei și eu sunt al treilea. Când a murit tatăl nostru, ne-a lăsat o moștenire de 3000 de dinari. Eu cu partea mea am deschis o dugheană unde cumpăram și vindeam în câștig. Dar frații mei, neascultând de povețele mele, au pornit cu caravanele într-o călătorie păguboasă. Când s-au întors, nu mai aveau nimic din partea lor de moștenire. Atunci le-am zis, bine, frații mei, dar nu v-am sfătuit eu să nu vă avântați în călătorii cu caravanele pe drumuri necunoscute și primejdioase pentru niște necunoscători ca voi? O, fratele meu, Allah care este mare și puternic a îngăduit să ni se întâmple aceasta. N-a fost numai vina noastră. așa e frățioare, de acum cuvintele tale nu ne mai pot fi de niciun folos că ce-am pierdut tot, tot, nu mai avem nimic. De-abia ne-am putut întoarce. Eee. Dacă Alac am găduit asta, fie cum a pot eu. eu ca frate al vostru iubitor și ca mai mare Ca să cinstesc amintirea tatălui nostru, m-am gândit așa Am făcut să o câștigului din prebălia mea, de la un an la altul Și fără să mă ating de avutul ei, voi împărți câștigurile cu voi Jumătate mie, jumătate vouă, ca să puteți să luați de la început Iată, dar, că aveți fiecare din nou câte o mie de dinari să vă porniți negoțul Asta a fost frumos din partea ta Și au reușit ceva Cu partea lor Ala a fost îndurător cu ei Și n-au ieșit în pierdere Numai că Nu au fost mulțumiți Și m-au îndemnat să plecăm cu toții Din nou Spre niște orașe Despre care au zis ei Că erau bogate și aducătoare de câștiguri grase ce ați câștigat voi din călătorii ca să fiu ispitit să vă însoțesc? Da, frate, nu mai fi așa fricos. De data asta vă mai vrea câștiguri mari. Nici să nu vă gândiți! Eu mă mulțumesc cu niște câștiguri mai mici, dar sigure. Când o să învățați și voi cum se face un negoț? Hai, frățioare! Tu nu vezi că de-abia ne în câștigul? De ce nu ne-am bucurat de un câștig în zecit. Pe ala, voi sunteți prea lacuni. Ce voi. Voi nu știți vorba aceea din bătrânii? Că nemulțumitului se ia darul? Lui? Ba, da, dar noi trăim acum, nu în trecut ce? Vremurile s-au schimbat ce? Și așa, mărețule Efrit, m-am împotrivit vreme de câțiva ani Și, până la urmă, ce ai făcut? Până la urmă, i-am chemat și le-am zis Frații mei, eu am 4000 de dinari voi cât aveți? Eu o mie. A, și eu a, a, tot atât. Asta înseamnă că împreună avem șase mii de dinari. Uite ce spun eu. Să îngropăm jumătate din ei ca să-i putem folosi dacă ne paște vreo nenorocire și să luăm fiecare câte o mie de dinari ca să facem negoți cu deamănuntul. Așa să facem. Cum ai sfătuit? Alah să-ți gândul. Și așa făcurăm puternicul efect. Am cumpărat mărfuri am închiriat o corabie și am intrat într-un oraș unde ne-am vândut mături Și ne-am ales cu un câștig de 10 dinari la un oh, Dar ăsta a fost un câștig frumos, prea frumos chiar Da, dar ei tot nu erau mulțumiți Pentru că eu câștigasem mai mult cu partea mea Terminând negoțul, ne-am întors la malul mării, Ca să închiriem iar o corabie cu care să ne întoarcem înapoi acasă Acolo însă întâlnirea o femeie îmbrăcată în haine vechi și roase, care se apropie de mine, îmi salută mâna și-mi spuse... O, oh, stăpâne, poți oare să mă ajut și să-mi faci un bine? Căci și eu voi căuta cu tot din adinsul ca la rândul meu să-ți recunosc binefacerea. Da, firește, care-i dorința ta? Stăpâne însoară cu mine, du în țara ta și-ți voi închina sufletul meu și nu te rușina cu sărăcia mea, căci nu vei regreta. Atunci, pe dată, mi s-a muiat inima și-am consimțit. Apoi inima mea o iubi cu o dragoste mare. Și așa pornim cu toții pe mare, numai că frații mei, pismași față de câștigul și norocul meu, hotărâră să mă piardă. Așa se face că, într-o noapte, m-au luat din pat în timpul somnului și m-au aruncat în mare, împreună cu soția mea. Chiar frații tăi? Dar cum se poate asta? Și tu ce ai făcut? Când m-am trezit în valuri, soția mea s-a prefăcut într-o efrită care m-a luat pe umeri și m-a dus pe o insulă. Apoi s-a făcut nevăzută toată noaptea și se întoarse către dimineață spunându mi Sunt soția ta? Dar trebuie să știi că sunt efrită și te-am scăpat de la moarte pentru că și tu, când m-ai întâlnit sub înfățișare de femeie necăjită, te-ai îndurat de sufletul meu și m-ai luat de soție. Apoi te-am îndrăcit. Dar pe frații tăi nu-i voi ierta pentru fapta lor și trebuie neapărat să-i ucid. Era chiar o efrită din neamul meu? Da! Și avea puteri nemăsurate. Și ce-ai făcut când ai aflat cine era soția ta? I-am mulțumit din inimă că mi-a salvat viața, dar i-am zis... Cât privește viața fraților mei, rogute, nu se cade! Chiar în noaptea asta voi zbura către corabia lor și o voi scufunda. În felul ăsta își vor lua pedepsa dinemerita. Allah, nu faci asta! Nu știi ce zice meșterul proverbelor? Tu ce faci bine unui nevrednic? Să știi că ucigașul este pedepsit prin însăși fapta lui nelegiuită. Orice ar fi făcut, ei rămân frații mei. Allah e și vede... Nu-i pot lăsa nepedepsiți. Apoi, pe data m-am trezit pe prispa casei mele. Oh, ce frumos s-a purtat, sora mea! Oricând o să învățați voi oamenii că genii nu sunt aducători numai de rele? Și ce-a mai fost? Când se a făcut dimineață? O văzui pe soția mea intrând în curte și ducând în zgardă pe acești doi doi. Cum mă văzură, aceștia început să schiaune și să se agațe de veșmintele mele. Iubito, ce cu acești câini? Și de ce i-a dus la casa noastră? Aceștia sunt frații tăi. Ți-am ascultat ruga și nu i-am omorât. Dar m-am dus la sora mea, care e mai pricepută decât mine, și ea i-a adus în starea asta din care nu vor ieși decât peste zece ani. Iată, deci, puternicul Gin, de ce am trecut prin locul acesta, fiindcă a sosit sorocul să-i elibereze din blânile lor negre. Întâlnindu-l pe acest tânăr negustor, am mai întârziat un timp ca să văd care-i va fi soarta. Iată o poveste cu adevărat uimitoare. Care ne arată adevărata față A celor din neamul meu De aceea îți hărăzesc O a doua treime din sângele De răscumpărare a omorului Dar îi voi stoarce blestematului Care a aruncat sâmburii Treimea Care mi se cuvine Din sângele său Atunci însă Cel de-al treilea șeic Îi spuse fritului Eu? Îți voi istorisi o poveste și mai minunată decât celelalte două și îmi vei dărui restul sângelui de răscumpărare a omorului Bine, facă-se voia ta Dar dacă nu e într-adevăr o poveste uimitoare N-ai să scapi Nici tu și nici negustorul ucigar. O, sultane ale friților și căpetenii aginilor, O să-ți dai tu seama singur dacă te mint sau nu. Află că această măgăriță ce mă însoțește a fost nevasta mea. Și plecând eu odată într-o călătorie mai lungă, Când m-am întors acasă, am găsit-o giugulindu-se cu un argat de-al meu. Când am intrat în iatac și am surprins-o, în loc să se căiască și să-mi ceară iertare, Îndată s-a repezit la un ulcior cu apă și, murmurând câteva cuvinte, Mă stropi cu apa din el, spunându-mi. Ești din forma ta și te prefă în câine și du-te de la casa mea! Nu vreau să te mai văd! Izgonit din casa mea și prefăcut în câine, M-am aciuit pe lângă gospodăria unui casap. Care s-a milostivit de soarta mea Lăsându-mă să intru în casa lui Cum intrai însă Soția lui început să strige Aaaa oh, Cum se poate în acasă? Aduci un bărbat în casă și intră cu el La mine? Un bărbat? Da Care bărbat? Cum? Unde ai văzut tu un bărbat adus de mine? Află că acest câine pe care l-ai băgat în casă Este un bărbat Cineva voi a făcut farmeci și l-a transformat în câine? Dar, dacă mi-ai pune puterile la încercare, puteri pe care niciodată nu mai crezut că le am, eu aș putea dezlega, aș putea dezlega aceste farnece și să-l fac iar bărbat precum a fost. Oh, oh. Mm? Sufletul meu, comoara mea, soția mea prea iubitoare, dacă într-adevăr ai astfel de putere Îndurte ca să-l dezlegi Căci nu se cuvine ca un bărbat Să rab de o asemenea rușine Bine, bine de dragul tău, și pentru ca să-ți fiu mm. pe plac, voi face acest lucru, dar mm. niciodată să nu mai pui la îndoială puterile pe care le am. Niciodată, mm. niciodată, sufletul meu, nu mai ajută-l pe acest om să iasă din necaz. Atunci... Soția casapului luă câteva picături dintr-o licoare O licoare fermecată cu care mă stropi și-mi zise Ieși, ieși din forma asta ieși, și întoarce te la cea din tâi Ieși, ieși Yeah. Oh, oh, din ce coșmar m-am trezit Se făcea că eram un câine <laughs> Chiar ai fost un câine, dar eu te-am adus la starea din tâi o, oh, prea bună stăpână spune cum aș putea să mă răscumpăr pentru binele ce mi-ai făcut O, oh, în niciun fel, omule Pentru că eu n-am vrut decât să-i arăt soțului meu că am puterile pe care el n-a vrut niciodată să creadă că le-am Atunci, pe Allah, cinstită soție, ajută-mă și pe mine să-i fac nevestei mele ce mi-a făcut ea mie pe nedrept <laughs> Bine, îți voi face voia Ia această licoare fermecată Și dacă o vei găsi dormind Strupește-o cu câteva picături Și atunci ea se va transforma după voia ta Și tu? Ce ai făcut? Ai luat licoarea? Da, da și întorcându mă acasă, am găsit-o dormind fără griji alături de argatul meu Atunci am strupit-o și am dorit să devină o măgăriță după cum îi se cuvenea Într-adevăr, această măgăriță a fost nevasta ta? Cu adevărat, aceasta a fost nevasta mea Dacă nu crezi, poți să o întrebi Ai fost tu, nevasta lui? Așa este. A, a. Acest bărbat nu vrea să mă înșele. A, a. Ai, surioară. Ce, ce... A fost atât de frumoasă povestirea, așa te rog, spune nesfârșit. Nu, a ai, ai, da, nu. da, dar nu. nu, nu, fost Nu, nu, frumoasă da, nu, da, da, da, nu. da, da, nu, nu, da, nu! da, da, da, da, da, nu! da, Ce? da, da, da, ce-a făcut Efritu? Ce-a făcut fritu? Încă o dată vă spun A fost mulțumit de poveste? Cine gustorul a rămas în viață? Sau a cât supra de răzbunerii nu pot Nu pot După cântadul cocoșilor Ziua este dată de alah Pentru îndeplinirea îndatoririlor regești Doar noaptea este hărăzită Îndeplinirii plăcerilor tale dar dacă ai răbdare Până se face din nou seara Îți voi povesti sfârșit Hai, zi cu Aceasta nu este nimica Pe lângă uimitoarea povestea pescarului Nu, nu e sens care pescar Dar chiar așa, care este povestea la noapte? Nu mai este atât de mult Și atunci Vei afla și sfârșitul povestirii despre Efrit și Negustor, eu, eu... dar mai ales uimitoarea povestea Pescarului. <gânt> nu, no, eu mă văd să aștept noaptea următoare. Bine, n-am să o ucid astăzi. Și astfel se făcu că dimineața vizirul care venise să și a acasă fata pentru mormântare, rămase mut de uimire când o găsi în viață. Împotriva oricăror așteptări înțelepciunea fetei sale S-ar putea să biruie câinoșenia din sufletul regelui Și pleca acasă să aștepte cu răbdare și speranță Să treacă și noaptea următoare Ați ascultat? Episodul al doilea, povestea celor trei și aici din serialul radiofonic Poveștile Șehera Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Mihai din Vale. Șehera Monica Mihaescu. Șahriar, Virgil Ogășanu. Donia Zada, Crina Mureșan. Primul șeic, Eugen Cristea. Fiul său, Ionuț Chivu. Femeia, Costina Ciuciulică Casapul, Mihai Niculescu Văcarul, Mircea Constantinescu Fata văcarului, Adina Andrei Al doilea șeic, George Ivașcu Primul frate, Petre Lupu Al doilea frate, Alexandru Georgescu Efritul, Valentin Teodosiu Soția casapului, Tamara Crețulescu Nevasta măgăriță, Adelaida Sanfira Al treilea șeic, Florin Anton Nevasta capră, Delia Nartea.